Förra predikan som jag höll för två veckor sedan, den finns att höra på min hemsida, eh, ingvarholmberg.se. Om du bara skriver det i din telefon eller dator eller platta så kommer du till eh, en massa förslag, men bland annat min hemsida. Och eh, om du inte skulle se den direkt. Predikan, gudstjänsten 23 i sjunde Så kan du titta under en flik som heter Radio För där finns den under radioprogram Om du har lust att lyssna på det som var förra gången Men jag vill gärna ha med samma bibelord Från Kolossebrevets första kapitel Som jag hade förra gången Och vi ska läsa i korus om ni orkar, stå gärna när vi läser den här första bibeltexten och läs med i det här fantastiska. och Alla texterna som jag läser idag det läser jag från Folkbibeln 2015 som jag själv använder mest. Men då läser vi tillsammans. Han har frälst oss från mörkrets välde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 Indienmissionären Agne Holmberg berätta Och det här var eh, Innan jag Han blir så gammal så jag Han börjar busa för jag har busat mycket I mitt liv Men det fanns ett par andra svenska missionärspojkar I Bangalore där min pappa Bodde på den tiden Och eh, de gjorde Ett väldigt intressant hys. de tog en sån här det vi kallar för en stenkaka en 78 varvare var en ganska tjock tung skiva av plast som man hade. Jag tror man hade en sång på vardera sidan. Det var ungefär som en singel alltså i dagens, i dagens sätt att se på det. Och så gjorde de ett hål alldeles bredvid det här centrumhålet i skivan. Och sen så satte de igång grammofonen. Och det Kom ju någon ton och så kom det gnissel och så kom det någon ton. Men när inte skivan var på rätt plats så den där lilla knoppen satt precis mitt i skivan. Då blev det ju ingen harmoni. Det blev ingen musik. Och han har berättat det här för mig och jag bär med mig det här sedan många, många år. För det är så. Den musik som vi ska ha i livet, i vårt inre och i vår vardag, vilket yrke vi än har eller vilka uppgifter vi har. Den livsmusiken, den finns när vi har Jesus i centrum. När han får vara centrum av allt. Och när vi erkänner med glädje att vi är, har inte första platsen utan han har första platsen. Och vi är hans älskade, Guds älskade barn som han har en plan för. Och vi är nöjda med att ha honom i centrum. Det här är så viktigt min vän. Och det här stämmer ju inte alls överens med hur man hör i reklam och media idag. Köp det här, unna dig det här. Du är värd det. You're worth it, säger man gång på gång. Du är värd det. Unna dig. Gör det som känns bra. Gör det som känns bra för dig. Och så är människan i centrum. Men musiken saknas, mina vänner. Musiken som vi bara kan ha när Jesus är i centrum. Jag läste en del från... Romarbrevet 1 där det står om att Gud han har gjort sig han har visat sig i skapelsen i allt är fantastiska just nu på sommaren så är det ju det är ett myller av växter och djur och allt som rör sig allt som växer och jag brukar ibland säga jag har skrivit i och diktat hundra sorters grönt i markerna. För det är ju så, grönt är inte bara en färg, det finns ju så många variationer och så allting. Allt som blommar. Och när man ser det i naturen, då passar allt ihop. Även det som man tycker är väldigt olika färger. För Gud, han är den, han är den mest fantastiska konstnären. Han som har skapat den. Och så säger Bibeln att han har också visat sig genom sitt budskap, sitt ord, Bibeln som vi har. Och sen så säger Bibeln att han har visat sig nu i den sista tiden, och det här skrev faktiskt Nya Testamentet för nästan 2000, för 2000 år sedan. Nu i denna sista tid har han uppenbarat sig genom sin son Maria som sitter här och tolkar till Brunilda på spanska hon säger alltid när hon ber Gud du har sista ordet Gud du har sista ordet och jag älskar det där det är Gud som har sista ordet det är Jesus som är Guds sista ord vill du ha något ord efter Jesus så tiger Gud. För han gav sitt största och sitt sista ord genom Jesus. Om det inte duger med Jesus då duger det inte med något. Och en del tycker att vi pingstvänner som har Jesus på våra talarstolar eller på våra väggar. Vi talar om Jesus och vi ber till Jesus och de säger ja men kan ni inte vara lite mer civiliserade och normala måste ni prata så mycket om Jesus. Men bibeln säger den som har sonen har också fadern. Den som inte har Guds son han har inte heller fadern. Man kan ha sin högtidliga religion. Man kan försöka vara lite, lite polerad och kultiverad. Men tappar man bort Jesus. Om Jesus kommer det minsta på sidan. Då finns inte musiken i ditt liv längre. Jesus är centrum av allt. Och vägen till honom, det är ju i romabrevet 10, väldigt fint förklarat. Vill du leda en människa till Gud, lär dig romabrevet 10, vers 9 och 10 utan till. Vi läser i korus från åttonde versen, du har det på skärmen framför dig. Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn. Ska bli frälst. Var det några som läste med? Härligt. Läs med när du ser texten. Det är så gott att få läsa. När den heliga Andes kraft kom över de första lärjungarna på den första pingstagen. Liksom i Nya Testamentet. Så fylldes de av kraft. Och de liksom gick ut bland människor. Och De talade i tungmål om Guds väldiga gärningar på alla möjliga språk. och Det fanns ju en massa folk som var troende judar men de bodde på olika håll och hade kommit för den här stora högtiden i Jerusalem. Och så hörde de på arabiska, och koptiska, och latin och alla möjliga språk så hörde de om Jesus- de hör att Jesus är uppstånden. De hör att Jesus är Herre. Att han är centrum av allt. Och så undrar de, vad är det här de här enkla fiskarna i vanliga kläder? Hur kan de prata på våra språk om Guds väldiga gärningar? Och flera tusen människor blir berörda av den predikan som Petrus och de andra lärjungarna ger. Och så säger så läser vi korus igen för det är från apostlarna 2 från vers 37 om det var alltså massor flera tusen människor som blev så berörda och vi, vi läser där när de hörde detta högde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra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 och det här hände i första århundradet. Att 3000 människor omvände sig. En del av dem kunde mer och en del av dem kunde mindre. Men de tog emot Jesus. De lät öpa sig. Och så kom de med i den där första spännande församlingen. Den här texten som vi läste först i korus när vi stod upp. Den talar egentligen för dem som kan det här med grekiskan och bakgrunden eh, bättre. Så kan man säga att, vi kan ta fram nästa bild. Eh, där det står, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sonsrike För att de ord som används där, det handlar om hur man oftast gjorde när det kom en en överlägsen krigsmakt och krigsherre och intog en stad, en huvudstad, så tog man människor och så transporterade man dem med våld till sitt eget land. Det var ju det här som hände eh, först i Samaria, huvudstaden i Nordriket och sen i Jerusalem, huvudstaden i Sydriket i Israel. Man intog stan och man deporterade Tusentals människor till Assyrien då i fråga första läget och sen till Babel. Eh, och på något sätt så är det det här språkbruket som Paulus använder. När han säger att han har frälst oss från mörksfälder. Då är det är liksom att han har lyft oss upp ifrån ett... En miljö, mörkrets välde, och med militär kraft nästan satt oss i ett annat rike, i den älskade sonens rike. Så nu läser vi den här, det här som är, den här trettonde versen. Vi läser den två eller tre gånger tillsammans. Så Nu får ni gärna ta i lite mer om ni vill. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Han har frälst oss från mörkrets välde. och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi tar det en gång till. Och så kan liksom tänka, han har frälst oss och så lyfter Gud upp oss ifrån mörkrets rike och välde och sätter oss i Jesu rike. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. När man sa till apostlarna, vad ska vi göra för att bli frälsta? Då sa Petrus, omvänd er och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till er synders förlåtelse. Så ska ni som gåva få en heligande. Därför att det här med den heliga ande, dopet i vatten, skulle du vara här som har börjat tro på Jesus? Kanske gjort det länge eller kanske bara nyligen. Låt döpa dig. Vi har en underbar härlig dopasäng här bakom mig nu. Och det är så härligt att få ordna dop. Anmäl dig. Våra pastorer eh, kommer ju hem om ett par veckor och... Eh, du kan, du kan be någon som du känner igen till en församlingsledning eller mig. Så skriver vi upp ditt namn och ditt telefonnummer och så tar pastorerna kontakt med dig sen. Så får du också göra det här som är det, det grundläggande i frälsningen. Man tror på Jesus och man visar att man tar emot honom genom att gå ner i vatten och man doppas ner. Under vattenytan ett kort ögonblick. En bild av att man begraver det gamla livet. Och så lyfts man in i Jesu älskade rike. Men så står det ju och Paulus säger så ska ni som gåva få en heligande. Och det här är en viktig del av det nya livet. Om Jesus är i centrum av allt, av vårt nya liv. Då är det också viktigt att hans ande som är själva kraften och själva så att säga, drivmedlet i Guds rike. Vi håller på nu, vetenskapsmän och andra, och utvecklar nya energiformer. Och man, man ska gå ifrån det här med, med olja och fossila bränslen och man ska eh, hitta... Fyndiga och härliga elapparater och elbilar och allt detta. Och det, är, det här är en jätteviktig del av utvecklingen. Men det finns ett energislag som Gud har haft ifrån evighet och det heter den heliga kraft. Och det är egentligen bara den energin som ska driva en kyrka och en församling. Vi, vi gör bort oss ibland när vi tycker att det räcker med bra organisation och det räcker med roliga gudstjänster och att man har tänkt igenom programmet och att man har duktiga sångare och musiker och att man är vänlig. Menar, allt det där ska vi ha, men det, det, det som är drivmedlet i den kristna kyrkan det är den heliga ande. Det här som Sven och hans kamrater fick uppleva den där dagen för 50 år sedan, va? När en människa upplevde hur den heliga ande fanns i en vanlig, enkel medmänniska framför honom och sen upptäckte han att det här finns inom mig också. Det är kraften i det kristna livet. När Paulus kom på en resa till den jättestora staden Efesos i Mindrasien. I, en, I det som nuvarande Turkiet. Han hade kommit dit förut från ett annat håll. Men nu kom han från inlandet. En annan väg i den här stora staden. Och han mötte några lärjungar som liksom var Jesus lärjungar. Men de var bara några stycken, en handfull, tolv stycken. Och så pratade han med dem och han talade om Jesus. Och de trodde på Jesus. Och så frågade han dem, fick ni den heliga anden när ni kom till tro? Och då sa de, ja vi vet inte ens att den heliga ande är given. Och då kollade han upp. Men hur kommer ni till att tro det? Jo, vi, vi döptes av Johannes under den väckelsen innan Jesus liksom började döpa. Och då sa Paulus. Ja, men det är bra i och för sig. Men det är på Jesus ni ska tro. Och så döpte de om sig. Han döpte dem. Och så la han händerna på dem. Och det står så här. När Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profiterade. De fick del av energin i Jesu rike i Guds rike och Guds välde. Vi ska läsa ett par underbara versar i romavrivet 8. Det är ett väldigt viktigt kapitel- du kan gärna om du vill, när du, när du har tid, kväll eller eftermiddag eller den här veckan, läsa Romerudet 8. För att det står väldigt mycket intressant där. Men vi ska läsa ett par nyckelverser från den femtonde versen. Du har dem på, De sköter sig, pojkarna där uppe va? Ni har det framför er, ja. läs, läs med mig nu då. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi Lider med honom För att också förhärligas Med honom Och nu ska vi sjunga en sång som passar ihop med det här Och den heter Anden själv vittnar med vår ande Att vi är Guds barn Ska vi se om jag har det Anden själv att vi Själm Excellent Lucie尾ö, Anden hudall vittnar med alcanz merburger uncrenant d-d ordu magrocellare Vi caminho vissa.star interakti och riksl positiva d- LO ball c-äche Vedder Anden själ vittnar med vor ande att Vi är Guds barn. För så var vi syndens trälar utan glädje och frihet. Jesus kom och gav oss frihet, nu är vi hans för alltid. Anden själv vittnar med vårande att vi är Guds barn. Anden själv vittnar med vårande. Vi är Guds barn Jesus dog för våra synder Men han uppstod sen Satans makt, den har han krossat Nu är vi fria igen Anden själv vittnar med vår ande Att vi är Guds barn Anden själv vittnar med vår ande Att vi är Guds barn Genom Jesus kom vi nära Gud Och nu är vi hans barn Hela universum Det är vårt, vi är Guds arvingar Anden själv vittnar med vår ande vi är Guds barn. Anden själv med vår ande att vi är Guds barn. Jag vill bara påminna om några av Nya Testamentets personer. Vad som hände när de liksom fick Vända om till Jesus, för alla svek ju Jesus den där mörka natten i ett semane. Och Petrus som sa om alla sviker dig så ska jag inte svika dig, jag är beredd att dö för dig. Men tre gånger den natten då när några vanliga, enkla, Anställda där på Överste Prästens gård sa: Men du var väl också med Jesus? och säger Nej, jag känner honom inte. Och så svek han Jesus. För att det är så här: I vår egen kraft så går det kanske att, att liksom, va, liksom vara kristen och, och eh, spela kristen. Det går ett tag. Men eh, det går inte om inte det är äkta ända inifrån. Men det kom den där dagen då, då Petrus och alla lärjungarna de hade mött Jesus som uppstånden. Och de de liksom på något sätt på nytt betyga honom sin tro och sin kärlek. Och så sa han, stanna kvar här tills ni får en heligande. Och så fick de idé på den där pingstdagen då flera tusen sen sa Vad ska vi göra? För de ville ha det som apostlarna hade. Och Petrus, som, han var en ledartyp, Han var snabb att reagera. och Han, han var den första som vågade liksom stiga ut på vattnet och säga Jesus, om det är du så låt mig också få gå på vatten. Och det gick. Han, han var med, men han var häftig och han var impulsiv och han misslyckades. Men... Sen när han upplever den heliga ande och vandrar med Gud. När han, när han får gå ett tag eh, driven av Guds rikets energislag, den heliga ande. Då blir det annorlunda. Han, han skriver sina brev som är fulla av mognad och kraft och visdom. och Han får vara en herde och en ledare för många tusen människor- genom sitt liv och genom sina besök och genom sina brev han blev upprättad han var en misslyckad ledare som blev upprättad och fylld och driven av den heligande det fanns en mycket intressant person i apostlarna 4 som hade antagligen kommit till Jerusalem i samband med pingsthelgen, han var från Cypern. han hette Barnabas och han var en levit och han blev frälst och andedöpt på pingstagen tror jag och han kom med i den här församlingen och han som bodde då i en annan del av medelhavsområdet men var från Israel och han hade hans bankkonto bestod av en egendom som han hade någonstans i Jerusalem trakten tydligen. Och så blir han omvänd. Han, blir, han har Jesus i centrum av allt. Och så säger han. Ja, mitt bankkonto det är inte mycket värt för mig själv längre. Jag vill att församlingen ska ha den här egendomen. Och så kommer han och ger den. Och han finns där i församlingen och han utvecklas till en stark förkunnare, Guds man som hade som hade en oerhörd atmosfär av Gud med sig. Men han, han var inte intresserad av ett själ liksom spela stjärna eller vara stjärna och trycka ner andra utan han, han hade ögonen öppna och när Saulus, Paulus som var den där förskräckliga motståndaren som förföljde de kristna och såg till att de kom i fängelse eller blev dödare när han hade blivit omvänd och ingen trodde på honom då ser Barnabas honom och säger broder Saul kom med mig var inte rädd. Och när sen Barnabas kommer till Antiochia där det har varit en stor väckelse. Han skickas dit av apostlarna i Jerusalem för att här var en grupp nyfrälsta som behövde hjälp och vem skulle man skicka om inte Barnabas? Han som kallas för uppmuntraren. Och så kommer han dit och många till blir frälsta. Och så tänker han, aha, här skulle Paulus passa. Och så åker han till Tarsus och hämtar Paulus och säger Jag vet var du ska vara nu. Jag har ett bra fält för dig. Kom och låt oss arbeta tillsammans. Och så är de där tillsammans i Turkia och får se ännu mera saker ske. Och sen så kommer en helig ande och säger skicka nu Paulus och Barnabas på ett missionsuppdrag. Och man fastar, man ber, man lägger händerna på dem och så utrustar man dem med lite kosing och så skickar man iväg dem på en missionsresa. Och det är Barnabas som är ledare, han är teamledare. Han hade nog antagligen ett certifikat med sig i fickan också. Och så under den här resan då är det som om Paulus börjar bara, han bara växer och han, han är i sitt rätta element och när de är på en ö och det är någon landshövding som vill höra eh, ståthållare som vill höra Paulus. Och så är det någon trollkar där som försöker hindra honom. Och, och Paulus han tar i med andens kraft och kan blir blind och leds bort. Och så står det i nästa vers. När Paulus och hans följeslagare reste vidare... Så fick de då lite resurser, mat och lite hjälp av den där ståthållaren. Då var det plötsligt Paulus som var ledare. Men man ser inget om att Barnabas säger Ja men jag var ju ledare. Ska han komma nu och ta, och ta ifrån mig min ledarpost? Nej, han var själv en begåvad ledare. Begåvad både av naturen och av Gud- men han såg andra människor och ville att andra människor skulle utvecklas. När jag var en ganska ung predikant så blev jag väldigt uppretad. När jag hörde om en föreståndare i en pingsförsamling som aldrig lät sin medarbetare döpa en nyomvänd. För han förde ju statistik på hur många han hade döpt. Var lågt. Och jag har haft turen att när jag, jag var medarbetare i 16 år innan jag platsade och kunde få bli pastor för en liten pytteförsamling och liksom bli föreståndare. Ni vet, en del lär sig väldigt långsamt. Men jag fick så mycket förtroende av mina föreståndare. De bara sa, gå på du, var så god du. Det finns inga hinder. Sån var Barnabas. Och sådana är riktiga ledare. Man är ute efter att hitta andra, att uppmuntra andra, att släppa fram andra. Det här är vad den heliga ande gör i människors liv. Det är vad som händer när Jesus är i centrum. Stefanos, Filippus, de Utsågs i den första församlingen i Jerusalem att vara praktiska medarbetare. De, de skulle vara värdgrupp. De skulle fixa fördelningen av mat så den blev rättvis. Men det innebar ju inte att de bara var siffersnubbar och kamrerer. Nej, de extra knäckar som evangelister och, och, och helbredagörare och predikanter. Och, och de var ute och var en människa och var fyllda av en helig ande. Det här är mönstret i Guds rike. Att även den som har praktiska uppgifter kan till att börja med. Men, men man liksom stannar inte där utan man är ju också en andlig människa. Man, man kanske ser någon som kommer till kyrkan eller går hem från kyrkan och så är man med i och så säger man, är du ledsen? Jag kan be för dig. Och så kanske när man ber för den där personen när man står där vid utgången mot rottinggatan, så känner man hur den heligande leder den och så ber man en trosbön som gör ett under i den människans liv. Det är sådana praktiska arbetare som man kan bli i Guds rike I I det här Nya riket När Jesus är som Sen är det inget fel man kanske, inte, man kanske inte är talträngd Och man kanske inte har lätt Man får göra det man kan Men jag bara pekar på det här Att även många människor Som har praktiska uppgifter Som sitt första Det är inget som hindrar Att man är en brinnande bedjare att man pratar och bubblar om Jesus eller att man lägger händerna på folk. Vi är allesammans del av Guds rike. Av detta fantastiska rike där Gud lyft oss upp från Satans välde och han satte ner oss i Jesu rike. Jag hörde för många, många år sedan att någon känd pastor använde en bild om det här med, med hur det viktiga är ju inte att det finns en massa tvång och paragrafer och stadgar som tvingar oss tillsammans. Man måste ju inte gå till kyrkan på söndag. Det finns inget, ingen lag som säger det. Utan det är frivilligheten och någon tog en bild för många år sedan som egentligen väldigt bra. Och han om det var en myggsvärm eller om det var en bisvärm men det som håller ihop dem det är tonen, sa predikanten och jag tror att det är själva friheten det är själva tonen av Jesus i våra egna hjärtan som vi ser hos andra och så är vi gärna ihop med dem Friheten att jag får göra det jag vill, men jag vill vara tillsammans med mina trosyskon. Jag vill vara ihop med dem som tycker om att be. Jag vill vara ihop med dem som älskar att läsa Bibeln. Jag vill vara ihop med dem som pratar om Jesus. Man inte pratar bara om kläder och, och kända människor och och jordiska saker utan man tycker om att prata om, om Gud om Jesus det är tonen som håller oss samman det är frivilligheten som håller oss samman tacksamheten till Jesus och glädjen och kärleken det är det som är själva utgångspunkten för det kristna livet Förra söndagen var ju Susanne hemma och jobbade förra veckan. Och då predikade hon på söndagen om förvaltarskap. Och förvaltarskapet, om man utgår från glädjen och frivilligheten. Det blir ju inget tvång, utan det blir ju... Då, då vill man vara med. Och om Jesus är i centrum av allt... Då blir det, tror jag, i våra liv närvaro i gudstjänster och i bönegrupper och bönesamlingar. Då blir det deltagande i praktiska uppgifter. Vår församlingsledning, våra pastorer, pratar om att det fattas folk i världgrupperna och omsorgsgrupperna. Det fattas tekniker som kan, som kan sköta det här med ljud och bild och... Det fattas folk. Och eh, jag tror att när Jesus är i centrum av allt då, då känner vi många, många. Jag vill bidra. Jag vill bidra. Och eh, det ska ju inte vara så att, att eh, de som redan har sju eller åtta uppdrag i församlingen de ska känna sig nästan tvungna att göra tre, fyra uppdrag till. Det är nog fel om det är så va? Men, men det är ju jätteviktigt att, att du som älskar Jesus och kanske ännu inte har hittat så många saker du kan hjälpa till med att du säger, ja, men jag vill gärna lära mig någonting och hjälpa till med någonting. Det är bättre att man gör en eller två eller tre saker, de som man liksom ändå klarar bäst och har mest glädje i, än att man bara för att pastorerna frågar ska ta den tolfte och trettonde uppgiften också. Eller hur? Förstår ni vad jag menar? Vi behöver det här att alla är med och känner jag vill hjälpa till. Om vi orkar, vill säga. Ett givande till församling och till nödställda i Sverige och världen. Och jag också givandet tror jag ska vara av glädje och inte av tvång. Och så säger Paulus när han undervisar om givandet att det ska inte vara så att att du själv, du ska ge så mycket att du själv råkar illa ut ekonomiskt. Det är inte mening. Nu ska vi läsa tillsammans i korus. Jag ska läsa för dig först några versar och sen ska vi läsa ifrån andra Korinthbrevet åtta. Jag läser ifrån början där. Paulus skriver till den här församlingen bland annat om att de fattiga kristna i Judén hade, det hade varit hungersnöd och man hade en insamling för att hjälpa dem. Och då läser jag så här för er. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien trots deras hur många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det har gett efter sin förmåga, jag över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade det och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till det heliga. Och det gav inte bara det vi hoppats, utan det gav sig själva. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Nu läser vi tillsammans resten här och det är från nionde versen. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har. Och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Utan alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist, så blir det lika för alla. Som det står skrivet, den som samlar mycket hade ingenting över och den som samlat lite saknade ingenting. För många, många år sedan så frågade man en av de rikaste männen i världen Hur mycket pengar är nog? Och han tänkte och så sa han Lite till, sa han. Och det tänkandet, det är ju anses göra klokt och förståndigt i vårt samhälle. Men det är inte klokt och förståndigt utifrån Guds rike, ifrån Jesu rike ifrån det här när Jesus är centrum av allt. En sak till som kommer av frivilligheten och glädjen. Det är ja, vi, läser, vi läser ett ord till. Det, det kommer här på skärmen. E, Från första Timotsbrevet 6 och vers 6. Vi läser det också av 7 och 8. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Har vi svenskar, har vi hört ordet förnöjsamhet? Vet ni vad det betyder? Jo, det vet vi ja. Men man kan nästan tro att det är något fult. Va? nöjsamhet. vad är det för larv? En annan sak som hör ihop med Guds riket, Jesu rike, Jesu inom oss. Det är spridandet av Jesu budskap och Jesu kärlek och Jesu kraft- att vi ger våra små livsberättelser, om de är stora, dramatiska eller om de är små. Att vi berättar för folk om våra svar. Det kan vara små detaljer eller stora saker. Men att det är naturligt att dela med sig. Att vi delar med oss av våra böner till människor. Och att vi kramar folk och visar dem vänlighet och kärlek. Det är så mycket ensamma människor omkring oss. Låt oss bjuda lite på oss själva. Låt oss lägga händerna på folk och säga Jag vill gärna be för det. Vi, vi ska inte lova mirakler. Kära vänner, var folk som är sårade i vår värld för att ovisliga, i och för sig välmenande människor har lovat om mirakel och, känner liksom, och tycker sig känna någon slags uppenbarelse. Var försiktig med att utlova saker och ting. Men du kan alltid ge förbön och handpåläggning och bedja en tronsbön och be om helande och, och tro på helande. Men du ska inte tvinga andra människor att tro mer än du tror själv. Vi är förlängningsladda. Jag lärde mig det av en äldre pastor för många år sedan och jag älskar det. Kraften när det någon gång händer, det är ju inte vår kraft utan vi är förlängningsladda. Vi har förbindelsen med kraften, och så råkar vi vara förlängningsladden till en människa som också får möta kraften. Men kraften finns ju inte i förlängningsladden utan den bara går rakt igenom den. Var en herrens förlängningsladd. Och så ska vi det sista. Punkten här, vänta på Jesus och hans återkomst och Guds rikets slutliga seger. Det är ett fattigdomsbevis att så många kristna lever här i livet och här i världen som om det inte fanns någon framtid eller evighet. Låt oss vänta Jesus Kristus. Låt oss tala om Guds riket och evigheten. Låt oss vänta och tala om himlen och sjunga om himlen. Nu ska vi läsa ett stycke till ifrån första Thessalonikerbrevet 1. Det var en församling där Paulus kunde vara två, tre veckor bara och predika och undervisa. Många blev kristna och sen var det fanatiska judar som skulle ta livet av Paulus så att hans nyfrälsla vänner sa, men stick iväg härifrån och så tog han sig till Aten. Och så höll han, han det här brevet och även det andra brevet strax efter. Så han var där bara ett par, tre veckor undervisa. Men så här skriver han om dem. I Nionde versen, i första kapitlet. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Och hur ni omvände er till Gud. Bort från avgudarna. För att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Omvände sig. Tjänade Gud. Och väntade hans son från himlen. Det är tre enkla små punkter om livet, eller hur? Om Guds rike och himlen och evigheten fyller vårt eget liv då behöver vi inte skriva upp i vår almanacka kom ihåg att Jesus kommer tillbaka. Kom ihåg att det finns en evighet. Nej, men då finns det inom oss, mina vänner. Och då syns det och hörs också från oss. Låt oss proklamera Jesus. Vi ska alldeles strax... Innan vi går in och inbjuder till bön sjunga en gammal men talande sång som heter Jag har i himlen en vän så god. Men först så ber vi.